Negyedik fejezet. 22 óra 45 perc. Charlie Arnold 37 éve dolgozott az egyetemi kórházban, azóta, hogy 17 éves korában úgy döntött, elég volt a tanulásból. Gazdasági részlegnél alkalmazták kertészként, évekig lelkismeretesen füvet nyírt, bokrokat ápolt, virágágyakat gondozott, de aztán a virágpor allergiája miatt abba kellett hagynia. Megbecsült alkalmazott lévén a gazdasági hivatal nem akarta elküldeni, takarítói állást ajánlott neki, Csárli pedig elfogadta és azt a munkát is kedvel lelkismeretesen végezte. Különösen melegebb napokon még jobban is örült, mint ha szabadban kellett volna lennie. Csárli szeretett egyedül a saját belátása szerint dolgozni. A takarítók vezetője megmondta, mely szobákat kell rendbetennie, és neki látott. Ezen az estén egyel többet kapott a megszokottnál. Az egyik hallgatóknak fenntartott betegszobát. Ezeket mindig könnyebb volt kitakarítani, mint a kórtermeket, amelyeknél soha nem tudhatta előre, mibe fog belebotlani. Az mindig attól függött, mi baja volt az illetőnek, aki addig benne feküdt. Néha bizony eléggé össze kellett szednie magát, hogy bírja gyomorral. Halkan fütyűrészve nyitotta ki az ajtót, és tolta be maga előtt a takarító szerszámaival megrakott kocsit, hogy aztán csípőretet kézzel megálljon és körülnézen a szobában. Ahogy azt előre gyanította, nem várt rá több feladat, mint törölgetés, és padló padlófelmosás. A fürdőszobába ment és látta, hogy nem is használták. Charlie mindig a fürdőszobával kezdte. Vastag gumikesztjét felhúzva kisikált a zuhanytálcát, a mosdót, fertőtlenítette a wc aztán feltörölte a padlót. Szobába lehúzta az ágyneműt, eligazgatta a matracot, és minden vízszintes felületet, az ablakpárkányt is gondosan letörölgetett. Már éppen a padlót kezdte felmosni, amikor a szemes sarkából észrevett valamit. Oldalra fordult, és a betegek értékeinek szánt, az éjeli szekrényen álló zárható kazettára merett. Tudta, hogy ostobaság, amit gondol, mégis úgy tűnne neki, hogy a doboz világít, mintha nagyon erős fényforrás lett volna benne. Ennek persze semmi értelme sem volt, hiszen a kazett a fényből készült, és bármilyen erős lámpát rakott volna bele valaki, a fénye nem hatolhatott át a falán. Csárlia a vödréhez támasztotta a felmosoron nyelét és az éjeli szekrényhez ment, azzal a határozott szándékkal, hogy belenéz a dobozba. Egy méternyire azonban megtorpant. A kazettából jövő sugárzás erősebbé vált, és érezte is az arcán a melegét. Charlie első gondolata az volt, hogy jobban tenné, ha kimenekülne a szobából, de aztán elbizonytalanodott. A látvány zavarba ejtő volt, kisé ijesztő, ugyanakkor rendkívül érdekes. Charlie legnagyobb csodálkozására a doboz falából szikrák pattantak ki, sziszegő hang hallatszott, mint amilyet ívheggeztés közben lehet tapasztalni. Charlie kezét önkéntelenül az arc elé emelte, hogy védje a szikráktól, ám a szikrázás, ahogy elkezdődött, hirtelen meg is szűnt. Ahonnan korábban a szikrák pattogtak, ezüst dolláros nagyságú pörgő, vörösenizzú korong jelent meg, és füstölgő szélő lyukat hagyva maga mögött előjött a dobozból. charlie annyira megdöbbentette a különös jelenés, hogy mozdolni sem tudott. Az apró pörgő diszkosz lassan az ablak felé indult, alig egy méternyire mellette haladva el. Az ablaknál, mintha az éjszaka jégbolt látványában akart volna gyönyörködni, megállt, majd kis idő múlva a fénye vörösből fehér változott, és koronaszerű gyűrű is megjelent körülötte. Charlie nem tudta legyőzni a kíváncsiságát, közelebb ment a rejtélyes tárgyhoz. Tudta, ha elmeséli, amit látott, senki sem fogja elhinni. Karját lefelé fordított tenyérrel kinyújtva, néhányszor elhúzta a tárgy fölött, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem valami vékony húzal el sem tudta képzelni, hogyan működik, mi tartja a levegőben. Érezve a melegét, a tenyerét begörbítette, és óvatosan közelebb vitte a tárgyhoz. Kizsugázás kellemes volt, amely meleg simogatta a bőrét, és amikor a tenyere a koronához ért, a bizsergés erősödött. A tárgy mindaddig tudomás sem vett charlie amíg a kezével el nem takarta az éjszaka égboltot. Akkor azonban függőlegesen elmozdult, és mielőtt Charlie bármit is tehetett volna, szempillantás alatt kerekjukat a tenyerébe. Hús, csont, inak, idegek és véredények mind egy szempillantás alatt gáz neművé vált, elpárolgott. Charlie felkiáltott, de inkább a meglepetéstől, mint sem a fájdalomtól. Az egész olyan elképesztően gyorsan történt. Hátraugrott és mélységes megdöbbenéssel bámulta átjukasztott tenyerét, érezve az égett hús mással össze nem tévezhető bűzét. A seb nem vérzett, mivel az égés lezárta az erek végét. Éppen idáig jutott a megfigyelésben, amikor a sugárzó tövező fényburok növekedni kezdett, mint egy 30 cm átmérőjű gömbé változott. Bugóhan hang keletkezett, és rövidesen olyan erősen szólt, hogy már bántotta a dobhártyáját. Ugyanakkor Charlie érezte, hogy valamilyen erő az ablak felé ragadja. Rémülten az ágyba kapaszkodott, éppen maradt kezével, de megállni nem tudott, a lába kiszaladt Lóla. Fogát összeszorítva erőlködött, és meg is tartotta magát, bár az ágy vele együtt elmozdult kisé. A fülsüketítő zúgás és a mozgás mindössze néhány másodpercig tartott, aztán olyan hang hallatszott, mint amikor az ajtó becsapódik. Charlie megpróbált felállni, de képtelen volt. Lábizmai teljesen elernyedtek, nem tartották meg, a lába összecsuklott alatta. Érezte, hogy nagy baj történt vele, és szeretett volna segítségért kiáltani, de a hangja elhajt, és különben is annyi nyágy gyűlt össze a szájában, hogy képtelen volt beszélni. Maradékereit összeszedve megpróbált az ajtóhoz vonzolni magát, de hiába. Egy métert sem tett meg, amikor hevesen öklendezni kezdett, majd a tudatára sötétség borult, és már nem is érzékelte a testén végigfutó utolsó heves rángást.